Венеція, 1992-2001 Закінчуючи своє передслово видавця до перверзії, я вдячно згадую панів Франческо Аполлоні та Россано Росі, кожен з яких, сам того не відаючи, блискуче виконав місію мого таємного агента у Венеції. Цією згадкою я доповнив текст передслова не інакше, як у літку 1995-го, коли переписував увесь роман в остаточній версії, готуючи його до поступового оприлюднення. У грудні попереднього року, тобто у своїй первісній редакції, перед словом ще нічого такого не містило. Що ж це за таємна місія і хто такі обидва її блискучі виконавці – панове Аполлоні та Росі? Щоб відповісти на ці запитання, поставлю для початку інше. Чому Венеція? Чому з тисячі магічних місць Окциденту мій герой Станіслав Перфецький вибрав саме її? У березні 1992-го я провів у Венеції не більше доби. Зрозуміло, що голова йшла обертом, і я дотепер дивуюсь, як це я втримався на ногах, жодного разу не злетівши з набережної на воду. Звичайно, певною мірою я був готовий до того, що це буде найдивніше місто з усіх, яке я досі бачив. Проте це надто відповідальне слово – бачив. Не знаю, чи воно справді тут застосовне. Не знаю, чи можна це щось, Венецію, побачити за неповну добу. Якщо ти тільки не японський турист, котрому дається п'ять днів на всю Європу разом з перельотами. Венеція – це коли забагато. У своєму записнику Перфецький так і нотує велетенськими, завбільшки з коня і ледь нерозпачливими літерами. Забагато Венеції. Що він може мати на увазі? Забагато культури. В усіх її рівнях і вимірах. Забагато минулого. При цьому ти ніяк не позбуваєшся підступного враження, що саме воно тут усім і командує. Тобто тільки минуле тут і є теперішнім. А теперішнього-теперішнього тут немає. Забагато цифр у номерах будинків. Забагато жовтих стрілок дороговказів, які начебто покликані трохи спростити муки пересування цим юрбам роззяв, а насправді лише заплутують їх. Забагато місць, які обов'язково слід відвідати, інакше згодом обов'язково почуєш, ти в ній не був. Забагато предметів у нескінченних рядах вітрин, маски, мапи, капелюхи, мушлі, мацаки, Намиста, скельця, хутра, бивні, плавники, хоботи, глобуси, підсвічники, інші музичні інструменти. Перфецький до того ж бачив різницькі ножі і, увага, середньовічні кондоми. Венеція – це нескінченний розпродаж невичерпного і невичерпно-безглуздого у своїй надлишковості краму. Забагато всього. Тому найпершою характеристикою Венеції має бути всьогість, а її дефініцією – занадто велике скупчення речовин і речей у занадто малому просторі. Якщо вірити Бродському, то Венеція і в найкращі часи сягала якихось лише восьми миль у протяжності між найвіддаленішими пунктами. Де нам у цій тісноті й рясноті розмістити такі астрономічні кількості масок, носів, окулярів, панчох, перлин, пелерин, худуль, хустин, гітар, поштівок, біблій, різницьких ножів і середньовічних кондомів. Через настільки катастрофічний брак місця Венеції залишається складати і складувати у всіх своїх складках, тобто нашаровувати свої вмісти і змісти, вертикально. Звідси її палімпсесна природа, шар поверх шару, а над ним знову шар, і потім ще, і ще, і вони взаємно проникнуті, вони завжди проступають один з-під одного. Можливо, це своєрідний культурний цвинтар, де всі гробниці давно переповнені, а більшість могил – братські. Звідки ця венеційська всьогость? Я припускаю, що передусім з води, тобто з моря, з його безодень. Венеція була морською метрополією Старого світу. Вона пильнувала серед земномор'я, тобто єдине на світі море посередині всіх земель. Не існувало такого товару, на який у неї не було би претензій. Усе, що здобувалось у Старому світі, звозилося морем до неї. Старий світ з усіма своїми кораблями увесь нагромаджувався у Венеції. Вся його, старого світу, старовина – все його старйо. Тому Венеція – ніби вдова старйовщика. Я знаю, що українською слід казати «лахмітника». Однак Венеція – тільки почасти вдова лахмітника. Та й усе її лахміття дотепер зберігає блискучі ознаки ледь потертої елегантності.